Ok, pa bi pa mogoče kar začeli, ne? danes bomo malo strnili vrste pa besede za to, da bomo uh, tudi časovno uskladili še vaje, ki pravkrat potekajo. Um, Tako da pozdravljeni na uh, osmem večeru v ciklusu dog dokumentarna obzorja, danes posvečenke glasbi za razmišljajoče. Uh, tema pravzaprav odpira uh, lahko veliko izhodišč in točk, ampak upam, da bomo to nekak potovanje uspešno zaključili skozi čas. Jaz vidim ta večerno kot neko potovanje v času in v glavi. pa Najprej, da predstavim goste, z nami je Matjaž Mrak, avtor filma Huzle, ki ga predtimo zdaj po pogovoru, Igor Bezget, ki je sodeloval s Tomažom Gromom, ki smo ga gledali v filmu pred pogoborom, Daniko Korez, Jacks, ki v bistvu pokriva improvizirano godbo, etno, jazz, pa, pa že dolgo časa tudi spremlja glasbeno ustvarjanje, in Rajko Muršič, ki se v bistvu tudi raziskovalno okvarja z glasbo. Zdaj ne bom preveč dolgo eh, razlagala da strnemo vrsti, tako kot sem rekla. Um, pa bi mogoče začeli z Matjažem eh, kot eh, nek tak primer, namreč Kuzle film predstavlja ne samo eh, skupino Kuzle, ampak tudi eh, takratno obdobje eh, sceno glasbrno, ki se eh, V tem času, torej okuze so nastale 1980 in letos preznujemo 40-letnico um, in je pač ta kratek čas, v katerem so uh, ustvarjali bil zelo produktivn in uh, tudi glasba progresivna. Ja. Um, pa bi mogoče dala najprej tebi imati besedo, da poveš, uh, kak se je to uh, bi so dogajanje uh, ujelo v film na kamero. Uh, ja, zdaj, kar, kar se Kuzlo tiče, uh, in je že en tak fenomen, da dejansko uh, je to pač ipak bila provinca Idrija, uh, kjer se je razvila, iz, predvsem s Kuzlami se je razvila ena glasno močna punk stjena, ki je pustila pečat ne samo uh, na, v našem malem kraju, ampak kakorkoli že gledamo zgodovinsko, uh, Vedno se kuze pojavijo, naj se bo ali v smislu Slovenije, ali pa ne v smislu tudi bivše države Jugoslavije. Vedno pač do Kuznja do Idri, oziroma tu smo v obdobju, vsaj za Slovenijo, lahko govorimo o centru Kotloblani in drugem mestu Metliki in v bistvu Idri. Se pravi, ta tri mesta so nekako, kot se jaz spomnim, spomnim, jaz sem bil premlad, da to spomnil. Zakaj smo se filmom ločili? Uh, spet je uh, je bil že pokrit, provinca je pa ostala v bistvu. In sem dejansko rekel, da je to pač treba, vendar to je pač treba pokazati. Ker je Kuzle uh, so uran za pečat kar se, in kar se tiče glasbe, kar se tiče res močne, močne glasbe, katera se še danes preigrava, uh, različne bandi še vedno, coverje delajo. Uh, to se tudi posneje v filmu lahko vidi, da uh, so določeni komadi, uh, ki jih mogoče poznate iz uh, benda v nojem video seksa, pa posneje še Big Food mama, so v bistvu originale odkuzili, rečemo moja mama, uh, en, en tak komad. Uh, uh, se pravi, na, na eni strani. Na drugi strani pa pogledano tudi na tekste. Že takrat v bistvu, uh, se pravi, govorimo o 80-ga leta, tem, rečemo, če bi izpostal mogoče wahfit, uh, in že takrat govor, čeprav kuzda praviti, da je to bil samo ljubezenski komad, ampak ljubezenski komad, ki je živ pod tonu pač povedal, da se nekaj dogaja, da uh, se nekaj nacionalizem zna spet, uh, ne, ne zna spet, ampak da se pojavlja nekaj uh, ne, ne, ne, neka ta nacionalistična scena, v bistvu se pravi, ne morata biti skupni, ne vem, uh, punca iz Idrje, pofant, ki je pa iz Bosne. No tako, uh, kaj pa še reči tukaj v samo sceni, v bistvu, Zdaj, ko smo v filmu delali, smo se soočili z neko malo količino fotk, v bistvu z zelo dobro njihovo pripovedjo, pa brez enega frejma živega posnetka. Tako da v bistvu to ne obstaja v modernem arkevu. Zdaj pa, ne vem, mogoče kakšne podvrašanje? Je kak tak problem rešiti, ne? Kaj ni dokumentiran? Jah, mogel sem se znajditi. V bistvu, na vizualni ravni se pač bo treba znajditi, uh, kako pač to spelet, da bo zgledal čim boljši, da, bo, uh, da, bo, uh, da ne bo sem trok in ampak da bo vseeno nekaj in se pač se, se, so tiste fotografije maksim, maksimalno izrable. Se pravi, sem iz ene fotografije v montaže naredil desetnih, mm -hmm. v bistvu jih povečval v razne zoome dela švenke in podobne stvari, plus tega, da se uh, besedila izpisujejo, ampak vse, vse to bo povedeno. V bistvu. Uh, mogoče pri filmu bi rekli še to, njihoj koncert je bil pa dal 18 minut film, je pa 36. Ja, pa tudi ena povezava je, ste film v bistvu um, dali v um, ta direktor skat, ki ga bomo ukazali, ji je potem bil uh, razglašen za... Um, film mesec um... strani eh, zelo znane revije Maximum Rock and Roll je bil eh, prav jesenici ne vem točno kjer mesec misem bil aprila ali ni bil imam nekaj zapisano nisem pa danes pogledal eh, ampak bil je proglašen kot dokumentarec meseca strani eh, eh, zelo znane revije Maximum Rock and Roll kar je bil za nas eh, zelo fajn kompliment Uh, tudi v bistvu, uh, Brian Swirsky uh, iz New Yorka, rečemo je, on ogromno nam pomagal pri tem filmu, kar se prevodil. Teče namreč, mi smo delali s tako minimalnimi finančnimi sredstvi, da govorimo o, o par tisoč evri, ki nam jih je država vrnila, da smo lahko naredili film o 500 uh, uh, in Tudi v bistvu, uh, film je, kot jaz še vedno gledam na YouTube, pa na Vimeo, ima uh, še vedno če ne, ne dnevno, ampak tedensko oziroma mesečno, pa še vedno dobilo aplike in se prav, ga pa še vedno gleda. Ja, mislila, da sem tudi to, da je bil potem nekako sprejet kot film o bandu iz za žele, žele, žele, železne zavese in kot neki prikaz delovanja pod totalitarnim režimom oziroma način upora proti takratnemu režimu Boče še kaj o tem, kakšni so vditi odzimi? Sicer kot avtor oziroma soavtor filma eksplicitno takih odzivov nisem dobolj. V bistvu, da bi prav nekdo, a, saj, a, saj sam nisem zasledil, da bi pač prav to izpostavljal. V bistvu. a, je pa fakt, da dejansko na navkljub temu, da smo živeli za tako zvano železno zoveho, se je res ogromno dogajalo. Uh, ampak je pa dejsto, da jih ustavja je bilo že takrat, ima bilo odprto na zahod, v bistvu, in dezo, da se zato te stvari že je takrat na nek način, tako se je spon, lahko že malo izvažvala celo, v bistvu, Kodaj ni bilo vse to vhodo, pokrno na neke češke, slovaške ali pa vodobke državah. Ja, tukaj bi dal mogoče paralelo s danjem časom pa vključila uh, Rajka, ki uh, mogoče lahko ponudi pogled primarjalni na uh, takratno obdobje uh, v nekem... Um, obdobju, pač, ko smo rekli, v, v času bivše Jugoslavije, ki je se že odpiralo, mogoče v neko prihodnost drugačno in sedajnje obdobje, ki se mogoče spet zapira nazaj v tisto, taj, v tisto stanje, ki, ki nas spominja na takrat. Ja. reči, zelo neraz slišimo, še od mlajših, da smo bili za železno zaveso, kjer smo, da to navadne naši. Ne je to bilo dojemanje z ZDA? Na, ZDA oni pa itak nemajo pojmo. Ja. Hvala Bogu, da smo ja. se rock and roll dali in pa jazz. <gled> Zato sem jim neskočno hvaležni in to se zadeva praktično konča. Zdaj imamo zelo nenavadne, nenavadna situacija v tem, da Uh, primerjave so prej in danes so, v mojem mnenju, čisto nesmiselne. Uh, jaz bom začel za današnjim časom. Uh, če smo zdaj kaj ugotovili v zadnjih nekaj mesecih, potem velja to, da nismo samo nekateri uh, popolni čudaki, ki nam je pač glasba najpomembnejša stvar v življenju, kar se zdaj, ufam, brez kakšnih koli zadrek uh, trditi. Uh, Stodim pač o tisto manjšino, ki brez glasbe dovesemo ne more živeti. Uh, kot človeška bitja potrebujemo prostor, v katerem bomo komunicirali kot človeška bitja z drugimi človeškimi bitji. In uh, zdaj, ko sem tu v tem prostoru po um, kakšnih dveh, treh letih, uh, moram reči, da če uh, primerjam da vzdušje enega Gustav danes z tistim izhodiščnim Gustavom iz leta 87. 80, oziroma, poznega 86. Eh, v današnjem domu v mladih, eh, moram reči, da gre za isto stvar, ne? gre za čisto isti občutek, za čisto isto zadevo. Potrebuješ prostor za produkcijo, prostor za druženje in prostor, v katerem se počutiš, koliko toliko normalno in človeško. Eh, Jugoslavija je bila zanimiva zaradi tega, v bistvu so bile glasbene scene hkrati izjemno lokalne in lokalizirane in na drugi strani tudi tako ne rečem, temu jugoslovanske v svojem bistvu oboje krati se je prepletala. Če govorim samo o tem, da najteže je bilo enemu bendu, ki je začel igrati na enim lokalnem nivoju, recimo v Mariboru, prid sploh do Ljubljane. Laže je bilo, kar smo videli pri Lačnem Trancu, ne? narediti skok iz Maribora v, ne bom rekel, Beograd, ampak Subotica. Zagreb, v, tolki, v Zagreb in tako naprej. Potem pa šele nazaj v Slovenijo. Kuzne. Ne? Praktično vedeli smo za njih ampak nismo se mogli srečati z njimi zaradi tega, ker njihče ni organiziral normalnih turnej. Bendi so prihajali bolj sporadično, če se je zgodil čudež, kuzle so prehitro razpadle, da bi jih lahko jaz kdaj videl živok tukaj, v Mariboru. Ne. Skratka, te scene so bile ločene, pa hkrati tudi sodelujoče povezovalne na, eni, na enih zelo nenavadnih nivojih. Ampak dejstvo pa je, da govorimo v popularni glasbi o dveh nivojih. Eno, eno je nivo izvajanja in doživljanja glasbe na tej lokalni ravni, za množico bendo, ki ostajajo anonimni, za množstvom glasbenikov, ki se nikoli ne pririnajo v ospredje, ampak lahko tudi celo življenje igrajo anonimno v teh prostorih in z eno vrhuško, ki pač po različnih tudi čistih naključjih, moram reči, da naključja kot bistvo tistega, kar se nam dogaja v življenju, je krasno opisal pevec Bad Religion, zdaj se moram spomniti njegovega imena, če mi kdo lahko pomaga. Grafin, <grafim> mislim, da se piše. Greg, mislim, da moram Skratka, on je opisal to, da je neko Nek, neka linija razvoja nekega benda oziroma točka, kjer se lahko zgodi, da bo bend uspešen ali pa ne bo uspešna, popolnoma neključna. Lahko se zgodi, ne vem, igrajo nek koncert z manjka elektrike, odigrajo nič koncert, band razpade zaradi tega, ker negativne Zdaj sem zelo banaliziral to zadevo. Ne? Lahko se zgodi da imaš en sam komatnik, nekdo ga sliši, da takoj po na radio ali pa v studio, poslamiš ploščo uspeš čez noč do vesedna. To so ta ključja, s katerimi živimo. In tista vrhuška jugoslovanske popularne glasbe je bila pa vidno odvisna od uh, resoje uh, mojstrov. in Tukaj ni bilo pravno nobene razlike med jugoslovansko produkcijo proti popularne glasbe in uh, produkcijo na Zahodu. Čist identična situacija V Jugoslaviji smo imeli eno, sicer dominantno založbo, vsega skupaj v pet velikih. Uh, jugo Tomče, se ostavim njemu, ne, tam je Siniša Škarica zdaj v zadnjih letih v nizu knjig, ki jih, je, ki jih piše, opisal zelo jasno, kako so se zgodili določeni premiki, določeni preboje in tisti, ki so prišli na vrh, so enostavno uh, imeli izjemno dobro podporo zaradi pričakovanja komercijalnega uspeha v gramofonskih oziroma glasbeni industriji. V skratke Jugoslavija je imela izjemno dobro in močno razvito glasbeno industrijo. To največ največkrat pozabljamo. Naša glasbena industrija je bila vsebinsko in tudi v produkcijskem smislu na ravni katerekoli druge evropske evropska glasbena industrija ne, problemi bili so samo v tem, da je bila zaprta na samo jugoslavski kontekst. Prodajali smo pa po sto tisoč albumov. Ker tak mali, ne, je bila kar market, ne. Trg je bil dovolj velik, ne, da je ja, lahko preživelo. to, ne. In ta vrhuška je tista, ki jo poznamo, ne? spodaj, in to vrja pa tudi za druge dele sveta, se tudi v Veliki Britaniji imamo ravno tako na stotine, na tisoče muzikantov, ki nikoli ne uspejo, pa tudi celo življenje muzicirajo in igrajo v pubih in prostorih, ker jim to um, pač omogočijo. Ne? In te, uh, ta nevidna glasbena scena je po mojem mnenju ravno tako pomembna kot tista dominantna, ki jo vsi poznamo, In je a, v svojem bistvu sok tistega glasbenega življenja, ki ga vsi skupaj živimo. In Maribor, kar je najbolj presenetljivo, če, če ste me vprašali začetki in tako naprej, ko sem samo vstopil v prvič, v prostore a, izvajanja koncerta popularne glasbe, to je bilo 75-76 leta, ko sem šel v osnovni šoli, a, a, a, Maribor je takrat a, ž, doživljeno strahotno krizo. To pomeni, da ni bilo nobenih perspektivnih bendov, ničesar pomembnega, bili smo zafrustrirani, nič se ne dogaja, Bog pomaga in nekaj vse. Tako zatem se je zgodil svega Franc. Pred tem je bil pa Maribor izjemno živahno glasbeno mesto, eno od tistih dveh, treh središč zgodnega roka, recimo leta 62, 63, je v Mariboru igralo na desetine, ne nekaj, na desetine, električarskih oziroma električnih bendov. Ne? Nekateri posamezniki, ki posamezniki se poznajo, če so uspeli. Danes recimo popolnoma pozabljeni Karli Arhar, ki je bil živa legenda Mariborske scene. Ne? In tako naprej, in tako naprej. Deskratka, imamo valove. Pride v spon v nekem desetletju, v nekaj letih, pride padec, pride zopet v spon, zopet padec, to je življenje. Ne? in ne dvomim seveda, da če imamo mogoče, če imamo kdorkoli občutek, jaz trenutnega dogajanja v Mariboru dejansko ne poznam, ne upam si ničesar trditi, če ima mogoče kdo občutek, da se zdaj nič ne dogaja, se lahko že čez dve leti nekaj zgodi zopet popolnoma nepridvidljivega. Bistovno pa je, da se ohranijo prostori, produkcijske enote in da seveda računamo na to, da obstajajo tudi drugi ljudi, ki potrebujo glasbo vse tako kot mi. se je malo nabezovalo tudi na trenutno situacijo zaradi okrepov, ki so bistveno prizadeli oziroma še prizadevajo glasbeno sceno, prav zaradi omejevanja živih koncertov, obiskovalci so tudi poštevilo omejeni, lahko jih pride gledati toločen koncert, ki se pač v teh okvidih izvaja. In tudi mogoče še en, eno dodatno podobrašanje, torej ko glasbena scena, recimo konkretno tudi vsa podporna industrija glasbene scene ne, ali pa pač, če rečemo, tehnični kadri, ozvačevalci, Um, zdaj v petek so imeli protest, ne, da so postavili svoje, svoje opremo na mesto sebe kot fizične osebe na protest. Um, torej, kako lahko preživi, če se ta situacija nadaljuje? Ja, sem bil tam in moram reči, da sem besen, <laughs> kot ris, v čisto vseh pogledeh. Um, jaz, jaz bi tako rekel, um, v drugem četrtletju tega leta je slovensko gospodarstvo doživelo en dramatično, kaj mislim, da skoraj 25 odstotn, glede na lansko leto oziroma začel se, začel se pa pobirati po tistem prvem ošel Jaz sem pripličen, da vsaj pet odstotkov gospodarskega patica lahko pripišemo, popolnemo zlomu celotne kulturne dejavnosti z izjemo tistih, ki jih država, Torej, državni organi na nek način, po mojem mnenju, nenavadni logiki dovoljuje. Zdaj govorimo o državi, ki se zvede na IJZ. Ne? Imamo koncerte, imamo glasbono dogajanje, ampak je zelo naključno, nepredvidljivo, ne vemo, po kakšni logiki se izvaja. Zdaj, torej, gospodarsko ni nobenega dvoma, da je prav ta del, ki mora rečemo kultura, v širšem pomenu besede, vse v prizoritevno umetnosti in vso, vsa tista tako imena živa kultura, prispevala kar precej k temu, če rečemo gospodarski, ne bom rekel še zlom, ker o tem še ne govorimo, ampak zagotovo palec. Ne? Če pa govorimo o družbi v celoti, se moramo pač zavedati tega in upam, da vsej objavljeno na to temo, ni normalno, da pristajamo na nekakšno novo normalnost življenja z virusom. Mi se moramo enostavno prizadevati, da ta virus eliminiramo in da zaživimo normalno normalnost brez vseh teh norosti, ki nas spremljajo predvsem pa brez represij, ki, s katerimi se na nek način borijo proti temu virusu. Nobenega razloga ni, seveda, da se gremo To skrivalnice na dolgi rok. Jaz mislim, da ljudi bodo lahko priživjeli oziroma vzdržali še nekaj mesecev, še posebej pod močno propagandno vojno, ki smo je podvrženi, ampak prej sve seveda bodo morali reči, te, da imamo pa tega dost. In tako kot vemo, da je, bila glasbeno, da je bilo glasbeno življenje tisto, ki je se prvo prekinilo bo glasbeno življenje tisto, ki bo, ki bo vrnilo stvari zapet v normalne tokove. Ampak ne me razumeti, ne govorimo o tem, da virus ni nevarni in da ne, bi, da ne, ne bomo poštevali pravil za njegovo ustavitev oziroma zatrtje. Nasprotno, ne? vsa ta pravila moramo poštevati prav za to, da tj. virus čim spravimo iz populacije in lahko uh, delujemo normalno. Ampak tisto, kar bom pa, uh, kar bom pa dodal je pa ključno, to je pa antropološka komponenta. Uh, glasba ima seveda uh, uh, en cel niz uh, najrazličnejših, uh, uh, kako naj rečem temu, v družbi, ampak njena najbolj temeljna je, da dobesedno ustvarja, dobesedno uh, sestavlja skupaj smiselne človeške skupnosti. Uh, ne moremo si zamišljati človeške skupnosti, človeštva kot takšnega v celoti in kateregoli skupnosti, ki ne bi uh, uh, ustvarjala tistega glasbenega prostora, v katerem mi pravzaprav v, v enem času, v enem čudežu našega intimnega doživljanja in pa družbenega, kratnega doživljanja, ustvarjamo tisto, če rečemo, družbenost. Ne vem, če se kdorkoli zaveda kako pomembna je ta komponenta v celotnem življenju. Jezik, ki ga govorimo, komunikacija, ki se ogremo gremo po predvsem teh namnožičnih um, merih oziroma um, družabnih omrežij, skratka internetna komunikacija, na pol tekstualna, na pol govorna, na pol uh, slikovna niti približno ne moremo domestiti tega, kar nam da glasbo. In brez glasbe človek ne more živeti in pika. Je dobra istočnica eh, za vprašanje za Dexah, eh, torej prečim eh, v tem smislu Um, da spremljajoš jazzovsko, etno, world music, uh, improvizirano godbo, torej neko glasbo, ki bi jo mogoče opredelili kot ne mainstream. Um, mogoče uh, lahko svoj pogled, uh, tak nek časovni preskok ali pa, ne vem, um, mentalni preskok, ki ga lahko naredimo v uh, taki glasbi. No, ja, uh, zdaj, V bistvu v primerjavi z neko bolj množično popularno glasbo so pač te oblike glasbene ustvarjalnosti mogoče so, mogoče so in za izvajalce in za poslušalce morda malinkost zahtevnejše, vsekakor manj množične in že itak so bile, recimo v Mariboru, če pogledamo število publike, moram reči, da dokaj zveste, vsaj kar se džeza tiče, ker pa tudi kakšne, kakšne te world music, pa, pa, pa te scene, kolikar je, je, pač, da so bile te stvari mogoče še malce bolj, še malce bolj prizadete, kot, kot ta bolj, recimo, bolj množična, popularna glasba. Zdaj, koncerti z nekimi livestreami po internetu, to je ne vem, to je približno tako slabo leda sko stekleno šipo. To ni, ni, ni primerjave, to je dobro, pač neka in, informacija o bi je, ni pa, ni, pa, ni pa doživetje. In sploh mi zdi, se sploh mi zdi, da se sploh v tej trenutni situaciji, da se mnogo preveč povdarja ta kvazi družabnost preko interneta, neka eh, družabna omrežja. Jaz vsakemu, ki mi začne trabunjati to nekih Twitterih, Facebookih in podobnem, mu, mu pač povem, da, moj, da moja družabna omrežja pač niso na internetu, ampak večjemu v gostilni. Tam, tam bi tudi morala biti, na gostilnih, na kakšnem koncertu, ki je vsekakor tudi eh, ne samo glasbena, ampak eh, vsaj benaki meri tudi družabna. Ne? Ne, ne, neka družabna prireditev oziroma e, dogodek nekega srečevanja e, ljudi z morda podobnim glasbenim okusom, ampak e, se ni samo glasbeni okus, glasbeni okus potegne za, za sabo oziroma je nekako povezan še z marsičim, recimo z nekimi e, občimi kulturnimi praksami, morda celo neke, neke vrste vrednotami, pa, pa ne mislim zdaj na ideologijo. Ja, mogoče še, kako besedo o tem, na kak način se nameravajo recimo zdaj izvajati koncerti, sodeluješ nekako z lentom tudi, ki ga pričakujemo v naslednjem tednu, kakšni so omejitve pri tem? Odkrito povedano, ne sodelujem direktno, jaz bom to samo spremljal in kak bo to v praksi izgledalo nimam blage veze. <laughs> mislim, da lahko, prete, mislim, da lahko sredi nekega <laughs> koncerta uleti ne vem neka naša četica inšpektorjev ki bodo ki bodo začeli tam delati tretji in se skupaj lahko mislim ajde če vzamemo to benevolentno lahko izpade tudi prav prijetno končno spustimo se <tusim> presenetiti ja Igor kak pa glazbenik v bistvu ali pa ti osebno no, kak kako si preživel ta čas strogega struge, zaprtja in potem zdaj sveda omejitve, ustvarjanja. Evo, hvala za besedo, za vprašanje. E, ja, preživel sem, to je že, že slob znak za začetek. Ne. E, sicer pa je tak, ne, e, jaz recimo, ko se je zgodila ta omejitev, sem jaz dejansko ugotovil, da to dejansko v osnovi je moj stil življenja. Da jaz živ, v v bistvu živim v karanteni že itak, da to je moj normalni način funkcioniranja. Da grem enkrat na teden v trgovino, ker se mi ne da, ne. In pač doma imam svoje aktivnosti, ki jih delam, ki se mi počel v, bistvu v tem času ravno tak tudi. Ne. Zdaj seveda pač tako kot eh, Kosta Jax, pa eh, Rajko rekla, ne, kar se koncertu tiče, Je zelo, to se zgodilo, naenkrat vse, kaj smo imeli planirano, je bilo zbrisano, z koledarja. Mi smo bili, recimo, ja sem prišel iz eh, turneje rezidence po Afriki, najprej, pa potem še po Indiji, nazaj v Evropo, pravzaprav vsem, Zagreb, Maribor, eh, mislim, da 3. marca, in potem pač tak sem šel, delam tudi, ko počujem glasbeni šoli Logatec, naj tam sem šel še v službo, dejansko. In še vse normalno, nekako mislim, mislim si znal predstavljal, da bi lahko so izklopili čez dva dni, ne, dva no, čez, čez teden dni približno, ne. In so ga, ne, in smo ostali doma in vse pač datumi so bili zrisani. Mislim, jaz sem imel nekaj koncertov, za katere so si že ljudje, recimo, kupili avionske karte, recimo, so bi mogli na festivalu čez ravno igrati bom na karto in seveda pač ni potem mogel iti, koncer se seveda odpovedal, je to bilo konic. Pa še pač par drugih stvari, eni moji kolegi so ostali brez turneje, dejansko eni se, recimo, moj dober kolega Marko Črnčec, ki je živel v New Yorku do tega lockdowna, se polni ni mogel več vrniti praktično domov v prostor, kjer je živel 4-5 let, tako da, Te situacije so zelo različne in smo jih na zelo različne načine doživeli, ne? ampak pač, ko si rekla meni osebno, jaz osebno, pač stvari glijam eh, kot ustvarjalec, na ta način, da pač ustvarjaš tu, kaj zdaj in tako kot je čas in ta, kaj ti nudi, pač iz tega moraš delati in iz tega, kaj in iz ideje, ki ti prihaja. Zdaj pa recimo lockdown ali pa ne lockdown, v bistvu, ti ne izklopi to, kaj idej, ne, ne ustavi ustvarjalnega naboja, ki ga imaš v sebi. Mislim, hvala Bogu, ne, treba potekat, da, da je to tako. In zdaj preko tega, recimo, je bilo tudi za različne pač situacije različno. Se nekdo, ki kot glasbenik, ki je dokaj, kako bi rekel samo oskrben, recimo, kar se nas imel srečo, da v velike meri sem, ne, se pravi, da bi lahko nekako, v bistvu sem sam v sebi nekako lahko, ne da nujno to vedno sem in sem prisotna, ampak od idejnega, tistega, ki ima, do komponista, do aranžerja, do izvajalca, do končne faze tonskega tehnika in smemavca, pa v bistvu vse glasbenikov mes, pa še v bistvu, končne faze še svojega PR-ovca in menedžerja, ker pač dosti krat na taki način kot sem jaz, če ne bom sam skrbel za svoje informacije, tak se ta, ta del mene je najslabši, kakorkoli le. manager in PR, to mi ne gre. Ne? Ampak dejansko to okolje, pač v tem okolju, kjer pač živim tu že celo življenje, recimo Rajkotom, ko smo se prej oni niti se ni predstavljal, da v Mariboru živim, nekako ne, ne, niti ni vedel, da pač se pač tu preživljam. marsikdo mar si niti mogoče ne ve, me tak opazuje iz strani, pa vidi, tisti ki vejo pač, tak je tu nekaj, aha, on je tu, ampak dejansko aktivnosti, ne samo mene, meni podobnih, pa to, kaj je tu trajko razlago te scene, zakaj ljudje, nismo vedli, je pa tudi to, kar dejansko eh, nekega zanimanja strani javnosti in tisti, ki pač so informacije da, dali javnost, nikoli ni bilo tudi dovolj močno, da bi Mariborsko sceno povezali na en skupni imenovalec. Ne, tako da, recimo, kakorkoli, to je zdaj recimo, poglavi za sebe, o katerem bi lahko razglabljali tu, pa bi imeli po mojem marsi kaj zanimivega za postaviti na novo. E, ampak za mene je to pač moja nujna potreba bila in tudi, pač tudi neka lasnost, da sem pač povezan s temi ljudmi. In recimo v tem mnogo davno jaz moram reči, da jaz sam nisem otrpel nekega pomankanja, niti kar se tiče dela, niti kar se tiče tega, ampak pač to je zaradi neke te srečne situacije, v kateri sem sam bil prvi del te srečne situacije je to, da recimo e, sam e, nisem te vrste tudi glasbeniki bi ciljal na velike množice, ne, ampak danes ko meni v osnovi pač promovam slediti, in raziskovati glasbo, ne glede na to, kako to komu všeč, kar je sebe dan ven, to nekako se mi zdi moje poslanstvo in to počnem, In eh, zato dejansko sem videl, da zato jaz ne rabim mas, jaz ne rabim neke tukaj ne masovne Publike. podpore, masovne publika, ampak rabim recimo na čim več kraj po celem planetu par ljudi, ki, so, ki jih to zanima, za katerimi sem jaz slako vstiko in to sem se jaz recimo v zadnjih 15-20 letih na nek način, na svoj način ustvaril. Recimo zdaj recimo tu, tem verjetno tu, kaj dosti ljudi ne ve, ker pač nikoli te, teh tisti, ki bolj masovno informacije spuščajo v javnost, to ni v neki meri zanima. Vedno so bile bolj pomembne stvari, ki so se tu dogajali. Mi pač vedno na nekem stranskem tiru, a ah, pa on tako tu, kaj bomo zdaj, tak ta, ni zagredno, pomembe na nek način. To je celot, ne samo Mariborske, ampak celotni slovenski sceni, se to piše. Zato tudi to, kar je recimo Rajko reko, ko je bila kvaliteta na nekem državnem jugoslovanskem nivoju, ker je to podcenjevanje, že tu pri nas bilo, Nikoli to ni niso se našli neki menedžeri, ko bi pa recimo to na veliki zvon obesti poslali. Razen recimo Lajbah, Lajbah je en tak ta izjem, pa še mogoče tu pa tam kaj, na prste, na členke enega prsta verjetno bi prešteli. No in tako da tega je potem bilo kar nekaj, je pa dejstvo, da dan danes je pa zdaj tako recimo, mene jas sem imel svojo lastno produkcijo skozi lockdown dela sodeloval sem vosti projekti tudi mednarodnih z Holandijo, z Indijo, Škotsko e, tu v Sloveniji smo delali kot jazz ekipa neke mislim pač to kar je pač Jetex omenil da pač je to neki odce senca kar je res ne pač dejansko to ni realno z glasbe in upamo, ne sme postati pač živa glasba je nenadomestljiva Samo v določeni situaciji pač operiraš s tem, kaj imaš. Iz tega pač pravš najboljše narediti in vseeno fajn stvari rata. Ne? Mislim, začele so se ustvarjati, tudi, mislim, ta čas bo dal nek nov sound, kakor boj, to hočemo ali ne. Prihajajo stvari, ki se dan danes dela, ker smo primorani dela drugače in so drugačne. in Čas se vedno spreminja, tudi zdaj se spreminja in pač se mi zdi, da na nas je to, da lahko naredimo, da ga pravamo spremeniti, koliko se da pač dobro mislim, vsaj po posvoje, recimo za svojim ustvarjanjem, za svojim vloškom, za svojo energijo. Moram pa reči, recimo potem ne pa najbolj prizadet čas za mene je bil tisti, ko se pa ta lockdown nehal, ko smo nekrat mogli iti spet služba pa s temi maskami strašiti pa pač vse to, kar je, pa te restrikcije, to pa oni lahko, ja, ono ne, oni lahko, tam je lahko 50 ljudi tam, tam je lahko to, eni se proti in drugi. Pogovarjamo se potem samo o nebistvenih stvarih, o tem, kaj bistveno izpuščena, recimo ti koncerti, ki so dan danes recimo iz mojih lastnih izkušenj, ki sem recimo igral nekaj koncertov za v tem času tukaj pod lockdownu, ne, ki so bili pa bil, tudi sem na eno malo turnejo na hrvaškem, sem jaz v tem času, da sem bil kakih prek meje, pa recimo kako potem zaigrat na, na nek tak način. In je moram reči, da na eni strani Za mene kot glasbenika je fajn, da si nekaj dogaja. Mi, kot tem malem mirilu lahko delamo, še to lahko delamo. Tisti, ki delajo v večjem mirilu, recimo, za velike rockfešte, festivale, ogrom večjega formata, je zelo, zelo težko. In tudi za nas glasbeniki, ki tudi ob tem, da nastopamo v malem, nastopamo tudi v tem velikem, je to pač izbrisano zdaj trenutno. Ne? In dokaj ne bo tako, kot je rajko rekel, se spet vrnilo v neko približno normalnost, smo... Ne? In proti temu moramo nekako stopiti, da, mislim, ne, ne bi rekel proti temu, to je grt izraz, rekel bom za to, da se te stvari dogaja, zato moramo pač stopiti, da se bo te stvari zgodile. Moram pa kot recimo, kot glasbeniki, pač na nek, nek svoj emocionalen način tudi doživljam svoje delo, reč to, da je pa recimo ena taka energija iz publike dan danes v teh korona koncertih post-lockdown koncertih kakorkoli bi zdaj to poimenoval frazirati, ena res iskrena in dobra energija, sicer energi, e, e, e, ljudi ni toliko recimo na koncertih, ampak čutiš pa to hvaležnost dosti bolj, recimo, ker pač ljudje, ki so prišli, so lačni tega, da se dogaja in res recimo tak fajn občutek se mi zdi, tudi so ljudje malo nekako vse to bo se hitro pozabilo. To je tako, če si bolan, pa, maš, pa te, pa te potem rečeš, joj, nikoli ne bom veš to, pa to naredil. Potem pa tri dni zdrav, pa vse pozabiš, že, kaj si rekel. Ne? In to, to bo, ko bo to šlo mimo, ko bo prišlo v normalnosti, se bo dosti tega tudi pozabilo. Ne? Ampak to je za ta ena, da so ljudje vseeno videli, da sem emocije pomembne, da sem pomembne neke, neke pač globlja stvar, kot samo neka tista površina, ki je, ker v tem času, ko so se vsi sami samo soočili, je dosti kar bilo ravno to, kar jih je reševalo iz svojih, recimo, drugače mogoče zadrek. In ta energija se pa čuti, da ne to, recimo, da pravom jaz najti tu neke pozitivne vrednote v tem tudi, ker so, ampak kljub vsemu dolgoročno to ne more funkcionirati. Mislim, da se bo, sistem se bo in, pač vedno bolj, ko se bo podiral, vedno slabše se zato sem rekel, hudi časi pride takrat, ko glasbenik nekaj igrati. Ko. ko ni več muzike, takrat se začnejo res hudi časi. Mhm. Takrat upamo, da do tega nam Ja, mogoče to potem, pa, če anticipiram situacijo, je potem odvisno od tega, kdo spet lahko to spostavi nazaj, ne? Ke, eh, mislim, da so potem lahko določeni ljudje gibalo eh, na nek način. Mislim, želim navezati namreč na eh, eh, zgodbo Tomaže Groma, obasta oh, okay, v yeah. eh, dobila z Zlatokom Kavčičem eh, Nek tak uh, moment, ja. da se je uh, potem vajna glasbena pot razvijala drugače. Uh, se ti zdi, da je to mogoče tudi po tem uh, lockdownu in recimo da temu uh, ugašanju. Vsekakor, to je vedno možno. Recimo tu zdaj med nami sedi pač eden iz mojih velikih mentorjev, ki niti sam mogoče ne ve, da to bi vam pa krajko mužeče imel je bil velik vzor ko sem in še dan danes, recimo to muziko, kaj so takrat delali, ki sem jaz takrat sledil, kot pač Muls, sem prišel to. In pač tako smo se učili, takrat bili so mojstri, ki so znali in so pač svoje stvari delali, tako da je nam bilo šlič, in smo mi srkali iz tega. Mogoče si še koga imel možnost poznati, videti, kak, kak to zgleda, z njim mogoče delati, sodelovati. Recima, ja se spomnim, da je bilo to, reko Mušič je takrat mel band on je tudi med drugim odličen gitarist. mislim, da sem zelo nadušen nad nego, se prav vplivalo tudi na moje igranje, ker je z ko sem prišel v generacijo glasbe Nikol za njim nekako je bilo, bil on tisti, ki sem ga tak gledal recimo, kak se Pa kako so ustvarjali to glasbo, to še. Upam, da bo te izdali to nekdajsement, ne. Ehm um, je, je, je bilo tako recimo Jaz sem tudi prvo, prvo izkušnjo, ki sem imel, sem imel v tem istem bandu, ki je bil post, ko je rajko pol zapustil ta na nažalost, in potem še ta bend delo dali za Smiljan Bejcu Dejansko, moj prvi nastop, na katerega nisem imel te sreče, da bi se zgodil, ker sem bil tam en basist, ki bi ga mogli zbanda, misli, ki, ki so ga zbanda ker je on nejemen se ne da, pa jaz ne vem, če bi, pa to, in potem sem bil jaz slučajno na tisti vaje in Smiljan, ta saksofonist, ne, uh, je rekel, da po pa ti primi bas, ja še nisem spolk instrumenta na igrati prav, ne, in sem, jaz se del in jaka, jaka se del za bobne, nekako, jaz sem nekaj ritem, nekaj spolk nisem del, kaj je, ampak ne se prav držati, in no, ja ja gre, da to, bo. no, nekaj tako, sem me, pogum, Veš, sem bil, to je bilo ko, da bi prišel s največjimi giganti v tistem trenutku za sebe, takih maljem mala mravlica med velikanem, ne, in potem te en tak velikani za bobno, ki ga se tega tigljal z, dogmo, ne vem, z bendim, rock and roll, ki so ga delali, ti reče, jo, ja, kulje, ne, veš, mislim, takti dan, ne, to, in to je, jaz mislim, da tu dan danes ni drugače, recimo, ne vem, jaz tudi zdaj že približno 30 let počujem glasbo in recimo pač ogromno kitaristov recimo po svoji meri, ki so šli mimo mene, je dal neko svojo vizijo, svojo videnje, kak je lahko, ampak tak napredujemo, tak je dejansko, napreduje vsaka Vsako učenje, uči se od mojstrov, ki so bili, ustvarjaš skozi to, kaj si dobil in skozi svoje lastne ideje in ne vem, skozi pač nekaj kar, ne vem, pride v nas, ampak hvala Bogu, da pride, ustvariš neke nove celote in te, neke, te nove celote, ki si neki drugi zaznajo in potem nekako ti predaš to naprej. Tako da To sporočilo danes ni, ni drugačno. Mislim, da recimo, koliko pač tudi po teh vseh nekih omrežjih, pa medijih, pa vse skupaj. Ampak možno dan danes pride do informaciji, recimo naučiti se, kaj je taka kot če nikoli ni bila. Recimo, kaj zgodam, generacijo glasbe niko, ki prihaja, oni so, ko Končal nižjo glasbeno, že s vsemi takimi žalbami namazali, ko so mi niti vedli, nismo, da obstojali, ne, ko so, mislim, kakakoli. Pa ne zaradi te, zaradi kakakoli zavese železne ali pa koli. Ampak zato, ker enstavno, informacija ni tak hitro tekla po svetu. Dan danes pa teče tudi iz za vsemi zavesami, tako se mi zdi, z tega vidika je to človeški način in smo ljudje, ne glede na to skozi kakaj informacijsko ali kakoli bomo šli, bomo ohranili to človečnost, ker smo ljudje in ljudje se bomo učili iz preteklosti, ustvarjali sedanjost za prihodnost in to je zelo bilo, bilo je in bo dokler bomo ljudje, pa dokler bomo muzika šla. Ja, pravzaprav je neločljiva ja. ne? od človeka, pa hkrati odpira. Uh, obzorja ali pa razmišljanja. Mogoče, um, Matjaš, je še eno povezi, povezano vprašanje. Je neki tak človek, mogoče Bojan, Bojan, bo ni v kuzle, bil ta oseba? Ti bi kar za cel lajnak njihov rekel. V bistvu, ker dejansko, tukaj kaj prej Rajko tudi omenil, seveda, Kuzle so špilale, so špilale predvsem v Idriji, ampak tudi Ljubljana, Metlika, Rijeka in ne vem kje vse. Uh, uh, zdaj, okay, ja, na eni strani je Buni, na drugi strani pa Kaurič. Kaurič je ipak uh, danes znam hitmaker. V bistvu. Tudi določene komade, ki so nastali perkuza, v bistvu so bili takrat na nek način hiti, če, če temu tako rečem. Drugo pa uh, bi rekel tako, koncerti. Ja. Mislim, ker koncerti so poteknili isto, tudi rečemo, iz kuzle v Idri nastala ena blazno močna punk scena. Mislim, niso da samo kuzle, so pa obli še Šund, pa so bili radio ponoji, Oberludvik, e, potem hardkor scena bila močna, do tega, da na konci prišel eden zdaj današnjih, ne vem, punk bandov, da te jaz temu pravam že v celo na izbor za, kaj že, Evrovizijo, mislim, ki ja, je malo tako, ki okay. se meni že malo konča, ampak kakorkoli gledano, no. Uh, To a, pa se mi zdi vedno, da so bile te male marginalne scene, so bile vedno homogene. Se pravi, v bistvu, vedno je bil nek, nek motor, nek center ljudi, ki je to fural, v bistvu neko malo število, v bistvu, ki, ki so pa vedno dobili neke svoje sledilce, v bistvu, ki so pa to eh, naprej razvijali. V bistvu, Puške so res razpadle po letu po pol zaradi odhoda, mislim, da jih pravubunite v eh, Južnoslansko ljudsko narodno armijo. Uh, ampak po drugi strani so se začeli razvedeti drugi bandi. V bistvu. In je, v bistvu scena je šla naprej. Uh, to, druga stvar, ki s pa jaz zaidrijo, čisto tako odzvedel, zdaj spet so železna zavesa, prezveze, ampak... Enkrat si se pogovarjal z takratnim notranjim ministrom uh, jugoslovanskim gospodom Winklerjem. Kako so oni pa iz Idrije? Kako so oni na to gledali? Nemamo meni tako, čisto čist simple odgovor je rekel, v en kljub smo vas pravo. In tam smo vedeli, da ste tepstili smo vam, kar, kar, da delate, kar delate, ampak smo vas imeli na, na broju biti gorej. V bistvu, da koli se je pisalo, da je bilo to nevarno, scena, subverzivna, bla tega subverzevna, pač a, so oni, v bistvu, oni vse eno znali vsaj, kar se idre tiče de, delati s temi stvarbi. V bistvu. In tudi, sem, mislim, je bilo biti tudi, da sem vedel, v gladnjo trenutku Punk so v idri malo nevarno, ampak, ko sem se jaz začel to sceno spremljati, malo aktivno, je takrat že bilo tako pač normalno, no, to. Um, ja. Ja, na nek način se v glasbeni, oziroma v glasbeni sploh se, pač recimo, da bi ta je alternativa, mainstream, pa po drugi strani pač razvijanje iz enega žanra v nove žanre, torej glasba gre naprej, podobno po mojem tudi mi kot ne samo glasbeniki, ampak tudi spremljevalci oziroma učivalci glasbe gremo naprej z njo, ko se razvija. Vitala tu mogoče spet rajko besedo, ta nek pogled naprej, torej na nek potencialni razvoj, pa krati z perspektive Marka Brecla, ki je več alternativa alternativah. Torej, ta dialog me zanima. Ja, da bom lahko, kaj povedati o tem. Dve stvari sem zdaj nam reč prejšil v glavo, da tega nisem prej dovolj jasno povedal. Prva je ta, da glasba ima eno zelo nenavadno značilnost, to glasbo sveda ne govori. Ne, in je Uh, vse tisto, če ne moramo povedati z besedami, se pravzaprav za glasbo šele začne in glasbo dotika, se dotika oziroma se dotakne ali pa zadeva bom do uh, metaforično, ne, ne me narobi razumeti, nisem njo ečer, ne ampak glasbo se dotakne uh, v istem času z enakimi sredstvi vseh čakr kot se lahko zamislimo v človeškem telesu, skratka je telesna zadeva zelo globoko somatična telesna zadeva je, vsak naš stik za zvokom je telesem najprej. Ne? In hkrati tudi najviše duhovno, po vse, kar je omestno. In tisto, ko sem prej govoril, družbenosti ni nič mističnega. Ne? To je samo povezovanje ljudi med seboj, čist nič drugega. No in zaradi tega, ker je glasba takšna, ker ima izjemen potencijal um, um, povezovanja in ustvarjanja tvojo človeške resničnosti, vedno na nek način kako rečem temu, en del glasbe naredi korak naprej, izkoči iz tistega, kar je v nekem trenutku v družbeno, že znano, že sprejemljivo normalno, ampak naredi en korak iz tistega okvira in omogoči na nek način vstop v neke, kar šele prihaja. Ne govorimo o tem, da ima glasbe te na napovedovalne zmožnosti nič takšnega, ampak enostavno odpira prostore. Recimo bom dal en zelo banalen primer. Ne? V tem trenutku, če molerijo vprašaš 18-letnike, na kaj padajo, bodo v glavnem rekli, to mi je živa Valetič pred časom, mimo vrede povedal, ki je delal z zaporniki v celju, torej za mlajšimi 18-19-letniki, poslušajo trep, ali pa Balkan, karkoli že pod Balkan, razumemo, ne? To je ti dve zvrsti. Zdaj večina nas, ki smo pač nad 50, ne enega, ne drugega, ne bo ravno, uh, z velikim obožovanjem vzela v roke, ne? Večina spodneveda Če gledamo samo na TREP, ki je v ne, pred nekaj leti, na nek način za meter, pa še z nekaj bendi, ne? uh, precej, um, kako ne rečem temu, dvigno temperaturo ljudem, predvsem na radioštudentem, pa na ljubljanski sceni, Ta glasba dejansko govori o norosti s časa. časa. Imamo zblojna besedila, imamo tisti vocoder, ki je spremeni vokal in imamo vokaj tak, takšno ritmično podlago, ki je lahko zelo elementarna, vkrat pa tudi zelo udarno. Ne? In ne reči reč, da ta glasba nima nobenega smisla, je seveda pričakovano za nas, ki smo že ujeti v nek kurček. Ljudje, ki pa hočejo priti ven iz tega mehurčka, najdejo prav v tej glasbi, kar se potem v družbi zgodi. Ne? In ta norost družba na nek način, če, če rečem tako, zame vse metaforično, treb je anticipiral to norost, ki živimo danes. Ne? In to zelo brutalno zelo brotan, podobno kot punk ne? v tistem času. Jaz sem v Kuzve sicer videl na v Ljubljani ne v Mariboru. Um, Takrat, ko sem nastapil na novo pa sem pa ravno v vojske. Ne. To so do tisti časi, ko, sem, ko nam je na, na ta način ta zadeva. To. To. Zdaj, če se vrnem pa k temu. Enih par ljudi je, ki jih poznamo na svetovni sceni ali na domači sceni, ki cene življenje, ustrajajo na svoje lastne pozicije. Igor, ti si zagotoval eno teh. V tem pozitivnem smislu delaš svoje iskreno in v najboljših možnosti. To je to. Nič več pa nič manj. In, Točno to, Marko je brecel, ne? Je ravno tako človek, ki živi svojo ustvarjalnost, svojo umetnost, ni Pri njem pa dejansko ni ločevanja med zasebnim, javnim, med ustvarjalnim vsakdanjem in tako naprej. Ne? Um, ač pomivanje posode je ravno tako umetniško dejanje kot uh, kar boste videli v filmu, <laughs> kot, so, kot so ustvarjene glasbe. Ne? Um, zdaj ti ljudje so neskončno dragoceni za neko kulturo. Sem ga pred nekaj leti ugotovil in to zelo zbroženo, da uh, družbena omrežja. jaz tudi vidim določene pozitivne stvari v njih, ne samo negativne če tega bih zavračal, uh, uh, ne omogočajo tistega, kar je, omogočajo normalen medijski prostor. Recimo, predstavljajte si, bom še enega drugega uh, m, m, relikalna sredinske popularne glasbe omenil, to je Tomaža Pengova. Ne? Predstavljamo si, da se pojavi en tak avtor v tem trenutku, Yeah. Sta 16, 17, 18 let posname nekaj komadov, ti komadi ne morejo priti več doleti na takličen komedič. Yeah. To, to je naš problem sedanjega časa. Seveda ljudje, ki uh, bodo prisluhnili tem komadom in, in tista mreža, ki so spostavi, se bo vzpostavljala, svojo publiko bomo tako kot ti praviš. Ne? Yeah. Tri ljudi tam, tri ljudi tam in to je dovolj. To zadošča za, za, ja, za del. To lahko mrežo stvari. Točno ne, to, ne. Ja. O tem govorimo. Ne. Ampak mi smo živeli v okolju, v katerem je Tomaž Pengov takoj, ko je posnel svoje odpotovanje, postal velik. Vsi so ga poznali, vsi so ga slišali v Sloveniji, vsakega je lahko slišal. koktejl, približno istočasno často mi izšla, mislim, da koktejl malo pred odpotovanjem. Ja. 73, 74, 74, je to bilo že zamega prehitro. Ne? Vsi poslušalci slovenskih radijskih postaj so slišali Brecilja na radiju. Vsi, brez izjeme. Ne? So bili hiti, tudi, misli, hiti, bili so pretelo se. Ja, porazijo, bili tudi hiti. Ja. Govorimo o tem, da se je ta prostor, v katerem ti lahko prideš do glasbe, ne? izrazito spremenil, in v medijskem smislu precej nas labše. Skratka, ta radikalna, radikalna demokratizacija, tako rekoč, dostopa do glasbe po spletu, ne, je pravzaprav hm, ravno nasprotje besedi demokracija. Ne. No filter. Je kracija, ne. Ne. Skratka, ali ba celo akracija, brez kakršne koli. Oblasti oziroma brez koli. Diktatura glasbenega proletariata. <laughs> <laughs> še kaj hujše, <laughs> <Okay, Yeah>, še. <laughs> še eno stvar smo hotel posebej pomeniti. Edino, na kar računam, da se bo pozitivnega na kratek rok izcimilo iz teh prepovedi izvajanja žive glasbe bo ta neskončna potreba po živi glasbi, ki je noben na ne more domestiti. Ni na domestil. Samo živa glasba, samo živo soočenje z glasbo je tisto. Tega sem se zavedal, ko sem uh, preučeval prostore popularne glasbe v japonskem mestu Kanazova pred 20 leti. Uh, Tam si moral zato, da si šel na glasbeno prireditev plačati zelo konkretno ceno. Danes smo se že navadili, da plačaš ne samo 5 evrov, ampak 20, 50 evrov ne, za velike koncerte so ljudi pripravljeni plačati tudi 100 EUR. Brez prakakšne okolje razmišljanje, da za, na, za nas to ni normalno. V 70-80 letih približno eno pivo, eno vstopnico, ne, tu nekje ne, je, je bila valuta, um, pod, koncertni so bili po ceni. Oceni so bili zaradi tega, ker smo vsi to jemali kot samo umevov stik za glasbo. Danes so koncerte zelo drage, ne samo zato, ker pači imamo regulacije, zaradi katere potrebujemo, varovanja, je vse še. Ampak tudi zato, ker smo pripravljeni več plačati da glasbo slušimo v Ta poslušanje glasbe zgolj po um, um, slušankah, enostavno ne zadoščajo. Živo soočenje z glasbo, pa ne gre, govorim zdaj o tem, da se soočiš z zvokom. Zopet prideš skupaj z drugimi ljudmi, to je prično. Biti skupaj z drugimi ljudmi, isto často, v istem prostoru, uživati v isti glasbi, ne? to je tisto, kar dela družbo. Vse druge posrednje variante nimajo tega, bom rekel, magičnega očinka, ki ga ima ta reč. Ne? In glede bodo v nekem trenutku rekli, dost imamo tega. Ne? Dost imamo, da namestimo. Zdaj hočemo To, kar je, bo se res. Verjetno bodo muzikantico načelo bodoče revolucije, če se malo pošanje. Dost mam, tako, tako, tako, dost mam. <laughs> to je že tako, <laughs> malo že. Ta, ja, no. Ej, jaz bom moral zapustiti. Ja, Igor, Mije, hvala. Krvno. Te prizmoš potem pogledati na ja, še, mogoče. <laughs> ja, pridete na vaje, pa pridete, pa možno si na koncert, petek, na, na, na lind, festival Lent, ne, kaj je že to, Jurčko Odaro, pol desetih. Gen, soočene generacije. <laughs> Malo reklame. Ajde, <laughs> Samo hvala. reklame. Hvala. Ja, ja. Ča, ja. Um, Jack, oh. se mogoče bi zdaj pač bi dala, um, predala besedo, če se počutiš tudi izvan, pač kot delaš v mediju, v katerem se, mislim, ne samo v tem, ampak na splošnjo medijih, se krči prostor za kulturo. Na kak način se ti bojuješ za to, da sploh, recimo, je prisotna glasba, ki jo pokrivaš v mediju? No, zdaj bom resignirano priznati, da si že zdavno je s tem, da se je v teh medijih karkoli narediti. Te stvari grejo samo dol in bodo šle vedno bolj dol, dokler je medij neko sredstvo, katerega, čeprav se oglašuje kot javni mediji, kot sredstvo javnega informiranja podmiranja in tako naprej, je s privatizacijo na eni strani in po drugi strani s tako imenovano demokratizacijo, prišlo preprosto do tega, da so mediji samo še sredstvo za služenje svojih vlastnikov. In njih kultura ne zanima. Zato, ker, je, zato, ker kultura pač ne prodaja. Prodaja kriz, sperma a in škandali. To prodaja. Pa neke kronane glave, ki v realnosti niso vredne pol kurca, ampak ljudje to radi bere. In problem medijev je v tem, da bi morali mediji ljudem povedati, kaj je dobro, da berejo oziroma da spremljajo, ne pa da jih filajo s tistim, kar domnevajo, da je ljudem všeč. Skratka, resnica je pomembna, pa če je ljudem všeč ali pa fucking ne. In tega se žal noben medij pri nas več niti, mislim, to je bogokletno, je kaj takega sploh povedati. Ja, na internetu dobiš vse informacije, vse, pa še malo več kot vse. Problem je v tem, da ni nobene filtracije, da, no, da ni nobenega rejtinga, da tem, tako da ni urejeno, mislim urejeno, ne mislim zdaj na cenzuro, uh, ampak uh, objavi za rad mene kar hočeš, samo nimaš nobenega, nobene oporne točke preko katere bi lahko razmislil, če imaš neskončno časa srfat po vsem možnem in ne možnem, Pa, dobro, malo je problem tudi v lastni glavi, koliko imaš zdrave pameti in nekih informacij, ki jih ne iščeš sproti na Google, ampak imaš tu noter, brez da karkoli pogledaš, pač ni, ni, nobene, ni nobene hierarhije vrednost vrednosti podatkov. Poleg tega tudi hitrost tega širjenja podatkov, čudovita stvar načeloma, ampak če je tega preveč in če je prehitro, preprosto nimaš časa tega procesirati samo lahko samo srkaš samo srkaš in to je v končni fazi ti mora spulit. Misliš možnosti razmišljati ja, ali pa predvidevati? Absolutno. Z Razmišljanje se vedno bolj isklapla. V medijih se vedno recimo dobro jaz gledam v tiskanem mediju, Besedilo ma vedno manjši, ma vedno manjši pomen. Prosto po francoskih strukturalistih, mišljenje strukturirano kot jezik. To se pravi vedno več čez slik, vedno več je nekih teaserjev, takih onakih. Vedno večje nekih, nekih drugih, ne vem, nekih hrajcov, ki delujejo na, dost, na, na, na predzavedni ravni ali na nezavedni ravni ali na emocionalni ravni. Skratka, mišljenje se vedno bolj izloča, seveda, zato, ker rabimo ljudi, ki ne mislijo, zato, ker tisti bodo kupovali, kar imamo ponudili. That's the whole point, point mislim. kar se mene tiče, je to, to in to velja tudi za muzika. No vse, to sem. Yeah. Kjela, kaj to pomeni za glasbo, to pomeni to, to da se so... se bo sicer dobra glasba se bo obdržala, samo bo v tej poplavi sranja vedno težjejo majt. Se to je problem. Poleg tega semamo tudi ljudje, imamo pač neke različno pričakovanja, neke različne okuse. da je mogoče bolj dovzetno za neke malo bolj, ne vem za malo bolj sofisticirane stvari, kjer mora malo več neke lastne miselne energije vključiti. Drugi rad samo, da mu nekaj buta v uho, da, da lahko malo pač malo šekamo zravno. Eno in drugo je popolnoma legitim način poslušanja. Samo manjka. Tudi recimo glasbena izobrazba v šolah je vedno večja katastrofa. ne rečem, da je bila v naših časih, pred 50-imi leti, da je bila briljantna, daleč od tega. Ampak Tam ni bilo ni demokracije. Zdaj se boš, se boš naučil osnove klasike, potem pa poslušaj, kar hočeš. Idi na koncert, boš poslušal, ne vem, punk, avsejnike, what so fucking ever, jazz, karkoli, ampak v školi boš osnove klasične glasbe najprej osvojil. In klasična glasba je žali bog osnova, poleg ljudske glasbe, seveda. Ampak prave ljudske glasbe, ne kvazi ljudske glasbe. Tak, to bi bilo to, kar se mene tiče. Ok, Matjaš, bi mogoče, ker se ukvarjaš z filmi, ki so mogoče vseeno nek medij danes, ki lahko posreduje neko sporočilo, pa recimo skozi program, ki smo ga v teh V ponedelkovi večerih predstavljali, ali pa če gledamo v dokumentarno produkcijo širše v Sloveniji, je v zadnjem času narastu, narasla količina dokumentarcev o glasbi. Torej, kaj ti misliš, je ta medij mogoče tisti, ki lahko pomaga? Zdaj, bazično vprašanje je, kaj je dokumentarcev. Mislim, ker je tudi tega danes gledano z... z Z objavami na spletu, mislim, da je vsak dokaj, ki posname eno izjavo pa dva komada, za zraveno že govorijo o dokumentarcu, mislim, da že može mora biti kritičen, pa rečeno, okej, okay, to ja, to pa mogoče ni več smisla. Druga stvar je, da je a, film popolnoma podhranjen pri nas. Da dejansko, da kakršnokoli kakršnakoli sredstvo a, za film, a, ki ga lahko ti omogočiš režiserju, da je delal, ne vem, pa scenaristvo, da pol leta do leta delat na raziskavi, je v bistvu skoraj ne mogoče. V bistvu mi se tukaj igramo s tako niskmi vsotami, da pač si pokriješ, ne vem, kombi, pa spanje, pa žicaš montaže in se te stvari mače. Zdaj, tudi nekih resnih budžetov. Tre, tretje je to, da a, komisije, ki odločajo o tem, kaj a, se bo odobrilo na strani Znojemstvenstvanskega filmskega centra, a, mislim, da je ne moreš vredi, kaj odobrijo pa rečmo, a pa ti reference od spoh nič ne pomagajo. Rečemo, ta film, ki je dan, z Kuzle, sem že prej rekel, je z nekim mini, mini, mini mikrobačetom na rejano, gdje manj kot peti urjev evrov, zgolj vsega skupaj. 31-ga, ko bo odameril Audič film, je pa na res pač. To znamo pa delati, pa, pa, dela, pa na entuzijastični bazi, ampak zato, ker to hočemo delati in ker v bistvu se mi zdi, da je to znamo na res. V bistvu. uh, jasno pa je v, v glavnem, če pa smal filtriraš, v bistvu, pa iščeš dobre dokumentarce, pa seveda uh, se pa da v bistvu marskaj izlošči tven, v bistvu, uh, oziroma uh, če bi bilo, če bi neka uredniška politika, rečemo, na RTV Slovenija, ki je itak edina, ki skloh naše filme še objavi. V bistvu tudi mogoče malo teh dokumentarcev iz sveta pobrali, v bistvu bi pa lahko bila to ena zelo fajna informacija. A pa rečemo, če bi mi, ne vem, imeli nek enkrat mesečno, a pa, a pa, ja, pa enkrat mesečno nek open cinema, kjer bi neka skupina ljudi zbirala dokumentarce, ki so res kritični, tisto, v bistvu, ki predstavijo ljudi, tako kot so, v bistvu, ki, um, ki so iskreni filmi, ne pa v bistvu, ki iščejo zgolj samo nek mainstream-ov, za to, da bi pač dobili nagrado, v možnosti nekaj finančna sredstva za to nagrado. Uh, Upam pa seveda v to, da, bo, da se bo začela delati vedno, vedno boljše, boljše in boljše dokumentarce tudi. Nas. Je pa seveda nekaj izjemno. Ne morem zdaj reči, da ni dobrih filmov, so dobri filmi, v bistvu, ampak glede na poplavo, koliko je pa filmov, v bistvu, če pa greš pogled, koliko po glasbenih dokumentarcev, realnih v Sloveniji, mislim je pa tako, pa reči, ne vem, pa, ne, ne, 15 res dobrih ostalov, pa jaz niti ne bi štil več kot glasbenih dokumentarca, ampak bolj kot dolge reportaže, mogoče razvlečene reportaže. Uh, uh. Ja, prehajanje iz televizijskega žanra v filmski ki je tudi lahko omejitevne. Hmm. Cudi, pa, pa dramaturgija, pa v bistvu pristopa. V bistvu, ful, ful je enih stvari, v bistvu, ki danes lahko s telefonom postameš film. Se, te, te, tehnologija spuhne več vprašanje, danes je vprašanje ideje. Idejo moraš imeti, v bistvu, može veš kam hočeš prideti, oziroma, a pa moraš biti znotraj dokumentarca fleksibilen, znati se prepustiti, da te samo zgodba vodi, v bistvu, e, znati svoje pričakovanja dati na stran, pa biti zgoljen samo odprt kam te pelje, ker mogoče točno tem do, dober, dober point celega filma. A, to na eni strani, pa predvsem pa pregled dokumentarcih ali vseh dokumentarcih, mora biti izjemno strpno. In a, ne more, ne vem, Ne moreš dobiti od Filmskega centra pogodbo, kjer piše, da moraš ti v dveh metcik film narediti. to je mišljim posebej, ampak tudi to se je že zgodilo, da smo dobili pogodbe konca oktobera, do konca leta pa mogel biti film Narjano. Tako čakamo, kdo zdaj je dela tukaj samo mora, oziroma kdo, koga zdaj že bavilo, v bistvu. Tako. Ja um, Mislim, da bomo početili, počasi e, zaključili tole formalno debato. Vabim pač še k neformalnemu delu, ker nadaljujemo s naslednjo projekcijo. Hvala vsem e, gostom za prisotnost mnenja in upam, da še bomo kako pametno razdrli. Hvala, um, hvala tudi vsem, ki ste prišli na dobode.